כן, אז בוקר טוב. עכשיו, כשאני רואה אותך להגיד בוקר טוב ככה, זה קצת מוזר לי. אתה חושב שזה יום חמישי היום. מוזר לי פתאום להגיד בוקר טוב. לא התבלבלתם, זה יום רביעי. לא התבלבלנו. היום יום רביעי. שעליו נאמר, הנה יום כן, לקראת סוף שבוע. יום שנקרא לקראת סוף שבוע. ובכן, ובכן, יש לנו כאן אורח, אורח... ששמו גורדון, גורדון. בוקר טוב גורדון. גורדון. שלום גם לכם, מה שלומכם? ולכן גמר. אנחנו חשבנו לקרוא לשעה הזאת פינת גורדון. פינת גורדון. כן. פינת, פינת אלנדי, איך אתם רוצים? כן. בהסתעפות ככה. אה, אה, אה, בן יהודה פינת... כמו אה, <laughs> שעשו <laughs> את אה, עלת בלאומילח. כן, כן, פינת, פינת גורדון. כן. כן. אה, אה, אוקיי, עכשיו. אה, אני אספר קצת. על גורדון, אחר כך גורדון מספר קצת. כן, אבל אולי, אולי אפשר לספר לך, נשמע, גורדון אמר ממש כאן מילים על הקטע, מה שאנחנו שומעים, מה אנחנו שומעים, גורדון. אנחנו שומעים בסולו אחת אוצרה, סליחה, מתוך הפריצה הגדולה 1970 של מנחם גולן, יורם גורם בתפקיד הראשי. זה ספציפית תקליט שהשגתי בדיזינגוף 90. הייתה שם חנות בשם Off The Record עם מוכר צבעוני ביותר. שקראו לו אריה גלאזר. אריה ו... גלאזר? בוא'נה, זה היה חבר שלי. כן, והוא... אני זוכר כשהוא התחיל את התקליטים, כי הוא אמר הוא לי. אשתוד uh... אמרה לנו, אמרת לך שהיא רוצה למכור תקליטים. כן, וואו. כן, הוא כבר לא איתנו, כן, לצערנו. אני חושב שהוא לא איתנו, כן. אמ, והוא, בכל פעם שהייתי מבקר בחנות, הוא נראה לי כמין שילוב איפשהו בין ג'ורג' קרלין לנתן זהבי. נכון, אדם מאוד מאוד דעתן, <אח> ואיכשהו בכל אני עם האספנות הקלה שלי והוא עם הידע הנרחב שלו. הנעימה הזו היא משם, זה פסקול הסרט הרשמי. אממ... אני לא יודע אם אפשר לקרוא לי אספן גדול, אני אספן לייט, אני לא מאלה שקונים את התקליט ומסגירים אותו על הקיר. אתה אני משתמש אני... בו, שומע. לא, פה. אני משתמש בו פעם אחת, כי אני יודע שהוא לא... זמנו קצוב, כן. בדרך כלל. אני מעביר אותו בהקלטה למחשב, ואז שישכון במגירה אחר כבוד. אולי יצטרכו אותו אחר כך. מי יודע? אולי אני אצטרך למכור אותו רגע, אחר כך. רגע, אז אם אנחנו מדברים כבר, אז כמה תקליטים יש לך בבית? <laughs> האמת היא שהיום... או שזה סוד כמות, <אח> שלא יקרה מצב לא, לא, לא, יגיע... ממש לא, ממש לא. <laughs> <laughs> היום אנחנו עומדים על, לא יודע, תקליט שרכשתי פעם אחרונה, זה יוצא בערך תקליט אחד <laughs> בזמן האחרון, <laughs> כי כל האוסף שלי הלך לאריה, הייתי צריך כסף. כל <laughs> האוסף הנכבד, הייתי שמח אם הוא היה בבית. אבל לכסף שמחתי יותר, yeah. ולכן yeah. כל התקליטים הלכו לא אליו. נכון, נכון. תקליט right. האחרון שקניתי זה היה אה, הפסקול המלא של אה, הלוך הלכה החברהיה. Ah, וזה yeah. לא יצא yeah, באופן yeah. מסחרי על דיסק, זה כל המופע, שני תקליטים, ומרשים ביותר. ממליץ, okay. אם יצא לכם להאזין. כן. Okay. Okay. טוב, אהרון. אוקיי. Okay. עכשיו מכירים <חש> אותו. אני חושב שאחרי ה... אה... המינים האלה של, של גורדון, אז המאזינים פחות או יותר מבינים שמדובר באדם שיודע על מה הוא מדבר. בוודאי. פה ושם. מה... כן, <אז> בוודאי. אנחנו הכרנו בפייסבוק, גורדון ואני. בואו נאמר שגורדון צעיר ממני בכמה עשרות שנים, אבל הטעם האישי שלו נוטה לשנות ה... 50, 60, 70, זאת אומרת, לפני שהוא נולד בעצם. כן, בהחלט. אנחנו גם עושים מדי שבוע את מפגש הזום שלנו על נושאים שברומה של נוסטלגיה. ברומו של עבר. ברומו של עבר. ולכן טבעי גם שגורדון יגיע אלינו. לאולפן. נכון. נו, היינו שמחים לארח אותו במעדן ויניל, אבל אין וינילים כבר. אז מצאנו את הפשרה, את דרך הביניים, ואנחנו עושים עכשיו את פינת גורדון. ובכמעט שעה הקרובה אנחנו נשמע הרבה מאוד דברים... בעצם אנחנו הולכים לשמוע משהו מהאוצרות שהוא אסף אותן. אנחנו הולכים לשמוע את עולמו של גורדון. עולמו של גורדון, ותאמינו לי, עולם... יפה, יש בו דברים מעניינים מאוד, יש בו כמה דברים אזוטריים, אני חייב להגיד. נגיע גם לזה? הוא יסכים איתי. אני מודה, אני מודה לגמרי. נגיע גם לזה. אז נתקדם ונשמע עכשיו את אריק איינשטיין. אה, אריק איינשטיין. וגורדון יציג את זה. אני מציג בפניכם את אריק איינשטיין, זמר בחסד עליון, שאיבדנו מוקדם מדי. והשיר הוא? והשיר הוא רחוק מכאן, למיטב זיכרוני. כן. כן, דבר נהדר. זה היה כמובן בית השמש העולה בגרסה הישראלית, ואם אני לא טועה, ליוו אותו פה האיינשטיינים, אני חושב, בקריבושי על האורגן, אולי הוא גם איבד כאן, כנראה שהוא איבד את הגרסה הזאת. אז בוא נדבר קצת על שירים ישנים ואהובים. זו הנטייה שלך. אל ה-50's, וה-60's, וה-70's, זה גם קצת פולש ל-80's. כן. למה? כי אתה מעבר לזה לא מוצא שום מוזיקה שמעניינת אותך? זה יישמע סנובי ומקצת, אני מניח, אבל זו די התשובה הנכונה. חסרים לי הזמנים שבהם, לדעתי ולתפיסתי, נעשתה מוזיקה כמו שצריך. אני לא אוהב מה שנקרא אה, שירים שהם נעים על קאצ' פרייז אחד. כלומר, איך אה, אה, אה, אה, קוראים לה הצעירה ששרה עכשיו, אה, אה, נועה קירל, וחבריה, והסטטיק, וכל אלה, הם בוחרים אה, ביטוי או מילה סטנדרטית אחת, וסביב זה תופרים שיר. כן. דרך שלום, לא דרך שלום, תודה רבה, אני אמרתי שלום ו... ונפרדתי מהם. כן. ולמחוזות... <laughs> לא, אתה, אתה צודק, כי גם אני חושב כמוך, כי אם אתה מאזין לכל מיני יצירות ישנות, אתה שומע בהם תזמור יפה מאוד, תזמורת, ובכלל, השקיעו בזה המון מעמד שלה, של כל התזמור, של כל המחשבה שלנו, ופה היום זה קצת, לי זה נראה קצת דל. אמנם, אז המוזיקה נשמעה טוב, אבל הכל, דיגיט... הכל אלקטרוני, הכל דיגיטלי. משהו חסר לי חם בדבר הזה. במה... הנשמה חסרה. הנשמה, ו... וכשפעם היינו מקליטים תזמורות בינד כאלה גדולות, ואני עשיתי המון הקלטות כאלה, גם עם הר הקלטות כאלה, כשעשיתי בזמנו תקליט כזה בבית המורה בתל אביב, כשהייתי ב"קול ישראל", אז באמת, היינו, על הבמה ישבה תזמורת של כל החבר'ה הטועים שניגנו, והיה, והיה שם קבוצה של כנרים. וקבוצה של ברסים שישבו בנקה, ואתה שמעת. זה פשוט בינט, כמו שצריך. כן. כן, אתה מזהה מגע יד אדם, ולא כל מכני. ממש ככה. אני חושב שאחרי הדברים האלה, אנחנו צריכים לשמוע זמרת עם קול מקסים. אוקיי, אני... אתה יודע מה, עזוב את המילה הזאת, מקסים, זאת מילה שנכנסה ו... חוזרים עליה כל כך הרבה פעמים, ולא תמיד במשמעות הנכונה כן. שלה. זה מין מילה לכל זמן. אז נעזוב מקסים, זאת זמרת טובה. זמרת שכשאתה שומע את הקול שלה, אתה אה, מרגיש שמשהו אה, חם נהיה לך בתוך, ה, בתוך הלב. אז למי אתה מתכוון? ולצערנו, היא כבר לא איתנו. למי אתה מתכוון? וזאת סילה דגן. הנה, חשבתי שזה מה שאתה מתכוון. אתה רואה, אנחנו חושבים כן. על אותו דבר, פחות או יותר. יום בו יקום. יום בו יקום, יום בו יקום, כן. יום בו יקום, בינינו כחומה. כל עילבון קטן, אשר שתקנו. the <laughs> man אוקיי, עכשיו, לפני שנמשיך לשיר הבא, אני רוצה לדבר קצת עם גורדון על עצמו. בבקשה, שום בעיה. אתה אספרגר. אני לא הקלאסי. אם יש לך כזה קלאסי. Um, יש דבר כזה אסטריאוטיפ של אספרגר. כן. אז בוא נתחיל, תסביר, בוא נתחיל מהסטריאוטיפ. אולי מסטריאוטיפ... כדאי תסביר לאנשים מה זה. אוקיי, okay, גורדון, מוטלת עליך המשימה עכשיו להסביר מה זה אספרגר, mm -hmm. מה זה, איך נ, נתפס אספרגר בעיני הציבור, ואיזה מין אספרגר אתה. טוב, מקווה לייצג בכבוד. אה, אספרגר זה, ב... תראה. אספרגר זה מה שנקרא אה, בלשון העם, לפעמים לא להבחין, נגיד, הוא בא לידי ביטוי בכך שאתה לא מבחין, נגיד, בדקויות, אתה לא מפרש נכון, הבעות פנים ומצבים חברתיים. ואני, לצערי הרב, <coughs> סליחה, אובחנתי <coughs> רק בגיל 30, שזה גיל מאוחר לכל הדעות. עד אז, אה, לא אכניס אתכם בכל אה, סיפור חיי, אבל עד אז זה פורש, כאה, אה, נתנו לזה שמות כמו בעיות קשב וריכוז, והיו כאלה שהפליגו רחוק יותר, ואמרו, תשמעו, הוא סתם עצלן. הוא לא מספיק להעתיק בכיתה מה, מהלוח, הוא פשוט אין לו, אין לו את זה, והוא לא טוב בזה, וצריך לעבוד על זה, אבל אף אחת מהקביעות האלה לא אה, מאמינה שאני מחפש. Uh, לא. ואז בגיל 30 מגיע אבחון של אספרגר, ובעצם סוף סוף משהו נתפס. אני, מה שנקרא, מכונה uh, באוטיזם בתפקוד גבוה. כלומר, כמו שאתם רואים, אני מתקשר איתכם, אני עושה את זה באופן די חופשי, אני אפילו לא מזיק לסביבה, אני לגמרי, לגמרי בסדר. Uh, אבל כן, כמו שאתה רואה, חייבים גם הומור בעניין הזה. ושילבתי את זה גם כדרך חיים. הספקטרום האוטיסטי זה מושג שהוא מאוד מאוד רחב. הוא מתחיל מתפקוד נמוך מאוד ומסתיים בתפקוד גבוה מאוד. כשבאמצע יש לך הרבה מאוד בינונים שיכולים לעשות א' אבל לא יכולים לעשות ב'. Mm, כן. או את, את הסוונטים, את אלה שהם גאונים ב, בדבר ספציפי. הם אספנים כן. של ידע. כן. כן. לא רק. יש כאלה שהם uh, יכולים לנגן יצירות שלמות אחרי ששמעו אותם פעם אחת. כן. יש כאלה שמציירים נפלא, ויש כאלה שלא, אבל הם פשוט נחמדים, כמו הבן שלנו. Mm -hmm. uh, והאספרגריות שלך, mm -hmm. היא באה לידי ביטוי בין היתר, נשאר, כבר <עד עד> על זה, mm -hmm. על, על ה... על הרצון לצבור ידע ועוד ועוד ידע בתחומים שאתה אה, אוהב אותם. כן, לפעמים אני אומר לעצמי, תראה, כמה אפשר? מספיק, המצב הנוכחי טוב, אבל בכל זאת אתה מוצא את עצמך על דרך המקרה או שלא מקרה, בכל זאת צובר ידע. עכשיו שוב, צריך אה, אה, לציין, להביא את זה בחשבון. אני לא עושה את זה על, ממש על חשבון ההווה. כלומר, יש לי עבודה, אני עובד, אני מתנהל בבית, ואני לא קם כל בוקר ואומר, איזה כיף היה פעם כשלא נולדתי. זו לא, ה... לא השיטה. אני עושה את זה, לדעתי, בצמוד להווה. אם יש דברים מהעבר שאני, מבחינה בידורית, מעדיף, זה כבר עניין אישי, זה משהו אחר לגמרי. יפה. אז, אה... אולי, אז אולי באמת, אני, סתם, אני אשאל שאלה כמישהו מהצד, אולי באמת האזברגר שלך זה בעצם... בקטע של מה שאתה אוהב, של כל הישן אולי, זה בעצם הקטע שלך, כל אחת בעצם מתבטא אחרת. כן, אבל אה, אני לא בהכרח אוהב אה, כל מה שישן. אני לא יוצא בתפיסות גורפות ומכלילות ואומר, לא. פעם כל הזמן היה טוב, כן. והיום פחות. כן. אני לא אומר דבר כזה, אני מודע כן. גם לחסרונות של העבר לא. וגם פה ושם ליתרונות של ההווה. לא. מבחינה חברתית, אתה אה, מתקשר טוב יותר עם אנשים שהם על הספקטרום, או... אין לך שום בעיה. כללית אין לי בעיה לתקשר, אבל האמת היא שהיו לי מעט מאוד הזדמנויות לתקשר עם אנשים שנמצאים על הספקטרום. פשוט לא מכיר. ו... התקשורת העיקרית שלי היא אנשים... רגילים, בכל אה... דבר. אה, לא, אני רציתי להגיד כמוני וכמוך, אבל זה הורס פה את כל התפיסה. גם... לא, לא, זה, זה, זה כמוני. אנחנו יכולים להגיד אנשים אני... שהם לא על הספקטרום. לדע, לדעתי, okay. לדעתי גם אנחנו באיזשהו... כולנו על הספקטרום. איזו סריטה קטנה שלה, של הספקטרום הזה. כל... כל... Okay. יש לו את הסריטה לכל שלו. אחד. לנו... לכל אולי אחד. אולי זה לא מתבטא, אבל לדעתי כולנו, כולנו זה אותו דבר. אנחנו רק לא מאובחנים. לא, בדיוק מדי. <laughs> אבל כן. זה יקרה, זה, זה יקרה <laughs> מתישהו. זה קורה, לכל אחד יש את השריטה הזאת, <laughs> אבל אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, אז זהו. האבחון עוד לא הגיע בדיוק. אז טוב, אז <laughs> יש לנו עכשיו <laughs> כן. ממתק, בון בון. Mm -hmm. לא, בוא, בוא, בוא נגיד משהו ש, שהוא מתאים לנו לשנת 1960, mm -hmm. מעדן, לא, לא מעדן, אני יודע מה, תופין, תופין. איך זה? יופי, אהבתי. תופין, יופי. מה טוב מאוד. יש לנו תופין מ-1960 שגורדון יקירנו הצליח למצוא. וזה פסטיבל הזמר והפזמון הראשון אי פעם ב-1960. שנעשה כי פה בארץ אמרו, רגע, יש משהו בא... באיטליה, סן רמו, שנקרא סן רמו, למה שלא נעשה <laughs> גם כן דומה. פה? <laughs> שם הם עושים שני ביצועים לכל שיר, יאללה, נעשה גם אנחנו שני ביצועים לכל שיר. עכשיו, זה, זה, זה, זה היה כל כך מגוחך, שבפסטיבל הראשון, לדעתי זה השתנה אחר כך, בפסטיבל הראשון הם אפילו לא אמרו, סחי שמעוני, שהיה המנחה, אפילו לא... אמר לקהל את שם השיר mm, כשהוא הוצג כן. לראשונה. זה היה מספר 1, ושיר כן. מספר 2, ורק בסוף את גילו שמות... את שם השיר ואת שמות ה... כדי שהבחירה תהיה לפי השיר כן. ולא לפי השם. כן. אז, כן. מתוך פסטיבל הזמר והפזמון... תשכ, 1960. לפני 60 שנה ככה. לפני 60 שנה ככה, בקצת. אנחנו, שהיה בהיכל התרבות ולא בבנייני האומה, משום מה, ואבא אבן, שהיה שר החינוך והתרבות, ישב לו בשורה הראשונה, כן, וכל מיני מכובדים אחרים. אז בוא נשמע, בוא נשמע. אני רוצה עוד לציין שמיד בתום ביצוע השיר הזה יחלק לזוכים את תעודות הפרס. השר היושב כאן בשורה הראשונה, השר מר אבא אבן. (מחיאות כפיים) ומהו השיר הראשון? שיר מספר שלוש זכה ב-1033 קולות, שיר השני, 1196, ואילו השיר הזוכה במקום הראשון השנה, שמספרו שתיים לפי בחירתכם, השיר קיבל 2,162 קולות. השיר הזה הוא ערב בא, ערב בא של אריה לבנון ועודד אבישר. אבקש משניהם לעלות אל הבימה, המלחין אריה לבנון והמשורר עודד אבישר. הראשון העולה הוא מר אבישר ואחריו מר לבנון. <אז> בביצוע השיר בלי ספק תרמו כמו כל שאר הזמרים שכל אחד תרם את מיטב יכולתו לביצוע השיר שהועמד לרשותו שמעון בר ועליזה קשי בשיר ערב בא גם <אח> <אח> אנחנו מצטרפים פה, כי זה באמת ביצוע נפלא. כן. Uh, זה היה פסטיבל הזמר הרש... והפזמון הראשון, 1960, ושמעון בר כאן, ועליזה קאשיק, אז שמעון בר כאן, אבל לצערנו הוא כבר לא איתנו. <אח> uh, וזה מעביר אותנו לקטע נוסף בתחביבים של, של גורדון, גם מערכונים ישנים. כן. Uh, אז הנה מערכון. Mm -hmm. של שקי אופיר. נכון, שקי אופיר נמצא בו. וכל מערכון עם שקי אופיר לא יכול להיות uh, גרוע. Mm -hmm. נכון. וכנראה גם שמעון בר. ככל הנראה. כנראה גם שמעון בר. אז אנחנו עכשיו נבדוק בשידור חי, האם זה שמעון בר. בואו נראה. גבירותיי ורבותיי, אתם uh, יכולים להתחיל להמר. אני מתנצל <ח> מראש <ח> על היערכות, זה מטייפ <ומתאפ> סלילים. שמעת מטייפ סלילים, ראי. העברה לדיגיטל. ראל. שמעתי שלום דאלוקן נחזר. זה נכון. אמרתי שנולד לך נכד. נכון. לחיים. לחיים. איך הנכד שלך? אין לך מושג, זה פשוט גאון. הנכדה שלי ב"ח כמו ש... היא כבר מבינה כל מה שמדברים. מה אתה מדבר? הנכד שלי כבר קרץ לי פעם בעין. באמת? מתי? שמעון בא לברך אותי, או יפנה את הגב, הנכד קרץ לי. הנכדה שלי יודעת לשיר. קונץ גדול. הנכד שלי מחבר את השירים לבד. באמת? לנחדש שלי יש כישרון משחק כמו לפחד קולנוע. אה, אצלנו זה כלום. אין אצלנו אחד שלא בקולנוע. כשאני חוזר מהחפירות, אז או שאני קורא ספר של הבת שלי, או שאני רואה סרט עם הבן שלי, או שאני שומע שירים של הנכס שלי. אתה רוצה להגיד לי שהמשפחה שלך יותר מאשר... לא, <laughs> לא רציתי להגיד את זה, אבל אם יש לך תפיסה והבנת לבד, מה אני יכול לעשות? <laughs> אתה רוצה להעליב אותי... תן לא <laughs> לי להעליב אותך, לא די שניצחנו אתכם? אתה תחזור, אתה תחזור בך מיד ותודה שהנכדה שלי יותר מאפשרת אתה תחזור בך ותודה שהנכד שלי יותר מוכשר אני רואה שאין בינינו מקום להבנה אני באמת מצטער מאוד, בכל זאת אני אחכה לטלפון אם שר דואר כמו שלכם, אתה יכול לחכות הרבה זמן <laughs> אתה שלא תדבר ככה על שר הדואר שלנו מה יש, מה אתה נעלב? אולי גם הוא הנכד שלך? יותר אין לי מה לדבר איתך, חשבתי שנוכל לדבר בשלום, אבל אני רואה שנצטרך להכיר זאת לדורות הבאים. אולי לנכדים שלנו? אולי? עכשיו, אמר לי כאן, כשהמיקרופון היה סגור, אז אמר לי פה גורלון, משהו שחיבר אותי לביוגרפיה שלי. הקלטה שאביך עשה, על טייפ סלילים, גרונדיג במקרה. אני חושב שלא, אבל אל תתפוס אותי במילה. אוקיי, מתוך, מתוך הרדיו. כן, ברור. כמובן, עם מיקרופון חיצוני. בדיוק מה מש... שאבא שלי ז"ל היה עושה. ככה שאיפשהו נמצאים אצלי סלילים. הטפ, דרך אגב, נמצא אצלי בבית, גרונדיג, אה. גרונדיג ישן. אה. את אה, אה, סלילים של אה, מצעד הפזמונים בגלי צה"ל, אה, מתישהו ב-1966, אה. עם להקת הקדושים, אה. לא, לא הקדושים, אה. דה-הוליס, אה. אבל זה לא, זה לא משנה, ולהקת הקינגס. בלהיטה הגדול, אחר צהריים שטוף שמש, כן? Uh וגם מערכונים של הגשש החיוור וכל מיני דברים כאלה. כן, זה נוסטלגיה וזה קצת צורד בלב, כן? אני חייב לתקן למען הסדר הטוב, אם אני לא טועה, הוא מיקרופון חיצוני, אבא שלי, אלא פשוט חיבר, היה חיבור בין הרדיו לבין... לבין הטייפ, זה לא שהוא... כן, חיבור. היה חיבור של ממש. הוא פנימי, השתכלל, השתכלל. של משפחת גורדון, היה טייפ משוכלל, היה פושטים, מה אני אעשה? זה היה עם מיקרופון חיצוני. אנחנו רוצים להתקדם. בואו נעשה עכשיו סוויץ' למשהו שונה לגמרי. אוקיי. היאבקות, מה שנקרא בפי העם רסלינג, או בעבר קאץ'. היאבקות בידורית כיום, מכנים את אז איך אתה מגיע לתחום הזה, ולא לא סתם כחובב וכמעריץ, אלא אפילו כשופט בתחרויות האבקות בארץ? על זה אומרים, אה, זה אתה שזוכר את זה. אני הספקתי לשכוח מזה בעצמי, אני ש... פלא שאתה זוכר. אני זוכר הכל. אה, אוקיי. אה, כמוך. אה, אה, בוא. אה, בוא נגיד שקודם כול, אה, זה התחיל ב-93. כשהמניה שלה, ההיאבקות אחרי שנות ה-60 עם הלפרין ואחרי שנות ה-80 עם המשפחת ונרק וחבריהם, שלא הייתי שותף לזה, פתאום עולה בערוץ הספורט משהו חדש, זר ומוזר, שנקרא היאבקות בידורית, מה שנקרא אז ה-WF. ומשהו בזה משך אותי, הצבעוניות שבעניין, המגוון, התרגילים וכל זה. ו... ואני מסתכל, ואני צובר מידע, וזה, ו... וזה מעניין. ועכשיו, הייתה לי בעיה לעקוב אחרי זה, מכיוון שלמשפחה שלי אז עדיין לא היו כבלים. אה. מה שהיינו מקבלים זה לערוץ 2, נדמה לי שזה היה רסלינג צ'אלנג', תוכנית יחסית שולית בהשוואה למיינסטרים יחסית שקיבל ערוץ הספורט. ואני מחפש מאיפה להשיג עוד מידע. ואז אני נופל, כמעט במקרה, על עיתון בשם תנאי פלוס. וואלה, היה כזה דבר. כן, היה דבר כזה. חכה, יש פה עוד משהו שאני חושב שתכיר. ועל מדור ספציפי שנקרא בין החבלים. מוכר לי מאיפה ש... בוודאי שהיה מוכר לך, אנחנו מגיעים לזה. וכתב אותו האדם, שאתם לא רואים, אבל היושב לימיני, שמדי פעם תורם מפנינות החוכמה שלו לשידור. שקוראים לו אהרון מורג, והוא אה, תחזק ביותר את הידע שלי ואת, אה, אה, בכל מה שקשור למה שקורה בחוץ לארץ, כמעט, כמעט בלייב. כי שוב, לא היי, אנחנו מדברים על לכל היותר אמצע שנות התשעים, עדיין אין בדיוק אינטרנט, אין בדיוק דרך לעקוב, והיה לך אפילו אה, אה, אה, תחביב. ובעצם, כמו שצריך, לתת את הקרדיט ולהגיד תודה לג'רי איש המודם, שסיפק לך את התוצאות מחוץ לארץ. עכשיו, צריך לציין שהכניסה למדור הזה יחסית, היא הייתה חופשית. אני זוכר אנשים שסיפקו לך תוצאות שלא היו ולא נבראו, מעולם. כנראה לא היה להם מה לעשות באותו רגע, הם ציעו תוצאות, שלחו אליך, אבל מעבר לזה, היו חדשות שסיפקת והיו שמות אמיתיים. וזה גם, זה תרם מאוד להרחבת הידע. עכשיו, מדור שלך, כדאי שתגיד גם אתה משהו בנושא. כן, תראה, בין החבלים, היו שני מדורים. המדור הראשון היה בראש אחד, שנקרא W WF, שם זה התחיל, ואחר כך עברנו לפנאי פלוס. ועד היום אני... מקבל תגובות נחמדות מאוד מאנשים שאומרים, היינו קונים את פנאי פלוס רק בשביל, בשביל המדור, ותודה שכתבת, וזה משמח וזה מחמם את הלב. Mm -hmm. כי באמת זה היה מדור, בסך הכול מדור קטן ונחמד. אבל הידע שלך, זה אה, היה חשוב במקביל, מאוד. במקביל, יותר מאוחר, אני גם הרצתי בלוג, שכבר היה אינטרנט, אני הרצתי בלוג, ששם יכולתי לעדכן בצורה יותר, כן. יותר טובה. גורדון גם היה שופט. וגורדון <אח> היה שופט. אז, אז אם אני... מה זאת אומרת שופטת? היית בתחרות ממש? אם השפטתי עליו בדרך כלשהי היה... להיות שופט... אני אספר בקצרה אם אתה... איך הגעת לא לא להיות שופט? הנה, אז נשמע. זהו, אני קיבלתי הצעה ב-2004. היה... רגע, תתחיל איך... מזה שבעצם יש בארץ, או היו בארץ, גופים של האבקות בידורית. בנקודה בינויים. מסוימת היו בארץ אה, שלושה ארגוני האבקות. לראשון שבהם אני קיבלתי הצעה... IPWA? נכון, ב... IPWA, נכון. קיבלתי הצעה ב-2004 אה, לבוא ולשפוט, כי הבעלים מכיר אותי. בהתחלה הסתייגתי מה... אמרתי, אני צריך את זה לנסוע, ל... ל... זה יתקיים בנתניה, לנסוע כל פעם בשביל פתח תקווה, עד שהסתבר לי, אמרו, אתה לא צריך לבוא ב... באופן קבוע, רק לחזרות ולמופע עצמו. נו, זה כבר נשמע אחר לגמרי. Um, ועם הזמן, uh, קודם כל, אני למדתי על עצמי שאני, אז עוד לא הייתה הקביעה של האסברגר, אבל הייתה השלכה לעניין. אני ראיתי שאני uh, בנקודות מסוימות פרפקציוניסט להחריד. Mm. היו מתאבקים שבחזרות שנאו לעבוד איתי. מכיוון שבהדמיית הקרב, בחזרה לקראת הקרב, הייתי מתווכח איתם, הכתף שלך לא על הרצפה, הכתף שלו צריכה להיות מוצמדת. ואנשים היו פונים לבעלים ואמרו, תשחרר אותנו מעולו של זה. כי די, עם הזמן אני... אז רגע, מאיפה למדת בעצם את כל הכללים האלה? מהטלוויזיה, מהטלוויזיה בלבד, זה אוטודידקציה, אפשר לומר. כל הכבוד. ולמי שלא מבין ומכיר את הנושא הזה, השופט הוא חלק מהתסריט. הוא האדם השלישי בזירה. ברור, ברור. כן. ועם הזמן, נתגלעו חילוקי דעות ביני ובין הבעלים. אמרתי תודה רבה ועזבתי. ואני חושב שבאזור 2012 קם ארגון נוסף ואמרתי, כאילו, אם אתם צריכים שופט, אין לי בעיה. אני רק מבקש, מכיוון שאני מכיר את עצמי, אם אתם לוקחים אותי, אני רוצה להיות אחראי על כל נושא השיפוט. תנו לי לעבוד עם השופטים, כשאני רוצה שהכול יזרום כמו שצריך, זה ייתן גם נופך uh, מקצועי לעניין. Mm -hmm. התקבלתי, וגם את המקום הזה עזבתי, כיום פעיל בערך ארגון אחד בארץ. Uh, הפעילות שלי מקיפה מ-2004 עד 2014, ואם אנחנו ממש רוצים לדייק, אז במאזן אצלי נמצאים... 79 קרבות. או-אה, או-אה. אגב, זה... מה זה? מקור. או, אני בדיוק מגיע לזה. מה שנקרא, כיוונת לדעת שופטים. אני הייתי צריך גם, בהתאם לתסריט, ליפול מדי פעם, כי אתה... אומרים שהשופט עיוור. לא היה לנו תקציב לכלב נחייה להביא בכל פעם. אז היית צריך, אתה מדי פעם צריך לחטוף את המכה, כדי... כי התסריט מחייב שתתעלם ממה שקורה בזירה. ואתה לא יכול לראות את המתאבק ה... א' נכנס לזירה, מטיח כיסא ב... ב... ביריב שלו, ולעצום ול... עיניים ולהגיד, אני לא ראיתי את זה. זה מחייב שאתה תהיה כביכול מחוסר הכרה באותו הרגע. אה. זה צריך לדעת קצת איך גם לספוג את, שום... את המקה, שזה ייראה יאמין. אז... ואז, ראו זה פלא, מיד הוא מתעורר לספירת שלוש ולסגור עניין. הלוואי שהייתי מתעורר מיד, כפי שאתה מתאר. זה לקח זמן. בואו באמת, הסיפור הזה של, של האבקות בידורית והמקרות. <אח> צריך לדעת איך, איך לספוג ואיך להתחמק ואיך, <אח> ואיך, ואיך לא לחטוף את זה בצורה, אה, בואו נגיד ריאליסטית מדי, אבל <אח> ריאליסטית מספיק בשביל שהקהל ייהנה. לגמרי. אני צריך אה, להוסיף אולי שברבות אה, השנים הייתה לי סבתא. שהגיעה למופעים, היא שמעה שאני שופט, ידעה שאני בהיאבקות, הייתה מסתכלת מדי פעם, למרות uh, גילה המבוגר, והייתה נותנת עצות למתאבקים שעל המסך. <laughs> תזור, אני מפוץ עליך, אני אמרתי לך. <laughs> זה מה שנקרא הפולניות במיטבה, עובד גם כשמצליחים את זה לכיוון של ההיאבקות. Uh, והיא הייתה, uh, עם הזמן, כשהיא יותר התברגה בקהל, היא הייתה uh, מקבלת אהדה מהקהל. <laughs> היה מופע אחד שהיא נכנסה אליו, היא התכוונה לשבת בקהל, ואנשים בקהל שכבר הכירו אותה, <laughs> הבחינו <laughs> בה, <laughs> וכולם כאיש אחד, uh, אני לא זוכר אם קמו או לא, לא חשוב, והתאגדו וצועקים, סבתא, סבתא, סבתא, והיא מנפנפת לכולם, <laughs> משל הייתה אפיפיור <laughs> על המרפסת. <laughs> עכשיו, לצערי, אנחנו נשענים רק על זיכרונות, כי okay. היא כיום uh, במצב בריאותי לא שפיר כל כך, אבל זוכרים לה את זה ועדיין שואלים אותי עליה. Yeah. אנשים מביעים דאגה. אנחנו נשמע עכשיו מתוך דיסק של ה-WWF, <laughs> לא, זה לא זה, אני חושב. W.W.F. Land of Times. כן, זה זה. יאללה. ווילסון פיקט, במקור. ל-Aid's Souls. לשנות ה-60. כולם לרקוד ולחטוף מכות באותה זמן. רגע, שנייה, גורדון מעורב אני... גם, אני... גם בהסכתים, מה שנקרא, אה. פודקאסטים. Uh, הסכתים בלשון רבים זה לא מדויק, זה הסכת בלשון יחיד. Uh, עובד בערוץ הספורט, אדם בשם uh, ניר קפלן, שהכרתי אותו בסוג של גלגון קודם uh, דרך פורום uh, ההאבקות בתפוז, ולימים הוא התחיל במיזם של uh, הסכת בערוץ הספורט שעוסק בהאבקות. Uh, הקשבתי כמה פעמים, אהבתי מה ששמעתי, אמרתי יש פוטנציאל, ושאלתי אם אפשר להידחף פנימה וליטול חלק. הוא אמר, תשמע, כרגע אין זמן וזה. המשכתי להתכתב איתו, ועם הזמן, כמו הנגיעה שלי במוזיקה ותרבות עברית ולועזית, הגענו למסקנה שאני יותר חולש על תחומי העבר וכל זה. הוא אמר, תשמע, יש לי רעיון. בכל פעם שנדבר על מה שהיה פעם, תבוא ותיתן מה, מהצד שלך. אמרתי, ממש אין בעיה, ואני חושב שעשינו קרוב ל-30 הסכתים יחדיו, okay. וכיום, לצערנו הרב, אין לנו את האכסניה של ערוץ הספורט בגלל המצב הבריאותי, אז אנחנו עושים את זה בזום. זהו זה. Yeah. אתה לא ניסית פעם לפעמים אחת? לא הבנתי. אתה לא ניסית לפעמים קצת להיאבק איתם גם ככה וזה? פעם אחת, זו הייתה פעם ראשונה, האחרונה ויותר מדי. אין לי את הכושר הדרוש. אה, כן. אז זאת אומרת, גם קיבלת איזה מכה או שתיים מכל כל הדברים האלה? כן, אבל הכל במידה נשלטת, זה בסדר. אתה אומר, אתה אומר, שזה הכל הצגה, זה נשלט, אתה אומר. נכון, אבל אתה יודע, גם לעניין הזה עושים חזרות. במיוחד, אם אתה שופט שצריך ליפול, זה משהו אה, מאוד יוצא מהכלל. למעשה השופט, אה, התפקיד שלו הוא הכי מסוכן בזירה. כן. בגלל המידות שלו. כן. הממדים שלו. אני רוצה לציין, אם אתה דווקא דיברת על זה, דווקא היו מקרים שהייתי הכי גבוה בזירה. יפה. וזה נראה, <laughs> זה נראה מאוד משונה. <laughs> אה, עכשיו, נכון שלגורדון כבר אין וינילים, אבל אני מצאתי פה, אצלי בבית, תקליט, ש... הראיתי אותו לגורדון, והוא אמר, יאללה, למה לא? אברהם פררה. Mm, אני חושב שפי תגושה, נדמה לי שפררה. פררה. אוקיי. והוא זמר מדהים. אכן ש... פררה. ש... הנה, פי. כן? ש... שזמר מדהים שלא משמיעים מספיק היום. ו... ולצערנו, נכון. הוא גם כן uh, הלך לעולם. 80, בשעיר, הוא היה נהג אגד עד כמה כן. שאני נכון, זוכר. נכון, בירושלים. <אם>... אז בואו נשמע מתוך התקליט שיצא אחרי מותו, פגישה, ואנחנו נשמע את לא שרתי לך ארצי. הנה, ויניל. בכל זאת יש לנו ויניל. זה שר התקליט. לא שרתי לך ארצי, ולא בארתי שמך, בעלילות תבורה בשלב קרבות, רק עץ ידיי נטון. חופי ירדן שוקטי, רק שביל קשו רגלי על פני שדו. אכן דלה מאוד, ידעתי זאת האם, אכן דלה מאוד, מנחת ביטל. רק כל תרועת הגיל, ביום ניגע האור, רק בכי במסתרים עלי אונייך. אכן דלה מאוד, ידעתי זאת האם, את ביטל, רק כל תרועת הגיל ביום ניגה האור רק בחי במסתרים הלאי אונייר בעלילות גבורה בשלל קרבות. רק עץ ידיי נטום, חופי ירדן שוקטים, רק שביל כבשו רגלי על פני שדות. אכן דלה מאוד, ידעתי זאת האם. אכן דלה מאוד, מנחת ביטל. רק כל תרועת הגיר, ביום ניגע האור. פגחי במסתרים עלי עונייך, אכן דלה מאוד ידעתי זאת האם, אכן דלה מאוד מנחת בלתייך, רק קול תרועת הגיר ביום מגע האור, פגחי במסתרים עלי עונייך. קול אדיר, עמוק מאוד, חמוד, מדהים, מדהים. לדעתי זה פספוס שהוא לא... שלא היה לו יותר במה, כי לשמוע את הקול החם והעמוק הזה שלו. אבל זה סדר. בגלל שהוא היה ירושלמי, והוא היה איש צנוע, נכון. והוא היה נהג, כן. והוא לא היה... זאת אומרת, הדבר הכי פרוע שהוא עשה היה אל תקרא לי שחור, עם פאת כן, אפו. כן? נכון. כן. יש משדר של שני חלקים ברשת, שיהורם גאון ודנואל מגור משוחחים עליו רם פררה. קודם כל ממליץ להקשיב. דבר שני, אה, מספר דן מגור, הוא היה, אה, תמיד צריך לשכנע את פררה, לצאת מתחומי ירושלים ולהגיע לתל אביב, אתה יכול לעשות מופע מדהים. והוא היה צעד אחד בערך לפני מופע, עד שהמחלה השיגה אותו והוא נפטר. מה שהשמענו עכשיו, השמענו, בואו, אני לא אקח קרדיט, מה שהשמעתם עכשיו, זה מתוך התקליט היחיד שיצא לו, ויצא אחרי אה, לכתו, ויצא אוסף מרובע. לפני, אני חושב, קרוב לעשור, שמתעד את השירים שלו בצורה הרבה יותר מקיפה, הרבה יותר טובה. וגם, אם אתם, יוצא לכם לשמוע, ה... להשיג את האוסף הזה, לשמוע, לשמוע ממנו, ממליץ מאוד. טוב. טוב, אנחנו יש מתקרבים... יש לו אוסף יפה מאוד של שירי פסח, נכון? על uh, בלאדינו. בלדינו, יש, יש לו שירים בלדינו. הוא שר בלדינו, אבל ספציפית על פסח? <עש> אני לא יודע, הוא... לא שונה. יכול להיות שבתוך האוספוסיה יש <עש> שירים על פסח. לא, ש... לא, לא, אני יודע מה, הוא <עש> שר שירי לדינו, וגם בתוכם שיר... <עש> יש לו גם שירים על פסח, עכשיו אני הזכרתי. אוקיי. הנה, אנחנו כמה? ארבע דקות לפני הסוף? משהו כזה? שלוש דקות לפני הסוף? אתה רואה איך הזמן טס? עף <עש> לנו? <כדי>. אנחנו <Okay>. בעצם <עש> הגענו <עש> לסוף <עש> התוכנית. <עש> נכון. אז קודם כל, אנחנו נאמר תודה גדולה לגורדון שהיה כאן רבה, איתנו. תודה רבה, תודה לכם. אנחנו שמחנו מאוד לארח אותך. שמחנו. שמחתי להתארח. Uh, ואנחנו נסיים בעוד שיר שלא שומעים אותו הרבה, או לא שומעים אותו בכלל. עוזי פוקס. עוזי mm -hmm. פוקס, תשכחו אבי. עכשיו מילדונת, תשכחו עכשיו מ"אין מ... לך מה לדאוג", כן. או "קשת בענן", כי אנחנו נשמע עכשיו שיר שכמעט לא מוכר. נכון. אז... ספר עליו קצת. השיר מגיע מפסטיבל הזמר של שבעים וחמש, זה היה פסטיבל מתחרה למה שהציעה רשות השידור באותה השנה, והתחרו בו אנשים כמו דני ליטני, מירי אלוני, את עוזי פוקס אנחנו שומעים, סדנת תיאטרון שכונת התקווה, עם הנערה עפרה נכון, חזן, נכון, בשיר נדמה לי שקוראים לו פרשת דרכים, שיר מאוד יפה, שוקולד מנטה מסטיק, ו... ואחרים שאני אזכר בהם, כנראה, כנראה לא עכשיו. <laughs> הוא זיפור. אוקיי, אז תודה רבה ו... לכם. תודה רבה לכם. תודה שהייתם איתנו, כן. ואנחנו נשמח שגורדון יגיע לפה עוד פעם עם כן. עוד כמה דברים טובים. תודה, תודה רבה איתי. לגורדון, תודה, תודה רבה, רבה לכם. תודה רבה. <laughs> לאמירה שהפיקה לנו את השידור. אמירה, תודה. מחר לעיתון קום, בתשע בבוקר. ודותן שהיה איתנו פה בצד הטכני. דותן, תודה. ואחרינו, רובי רבינוביץ' עם אומנים שנמצאים פה ואנחנו נחכה להם. אז אחרי חדשות, רובי רבינוביץ'. יום טוב לכם. יום טוב, רצוץ. is Thank <laughs> <laughs> you. ועד